și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care anunță deschiderea programului L144 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața capitolului 11 de la Evanghelia după Luca, într-o împrejurare foarte interesantă și foarte plină de învățăminte pentru noi, Înprejurarea în care Domnul Iisus, retrăgându-se la o parte să se roage, este urmărit de ucenicii lui, aceștia se apropie de el după ce și-a însprivit rugăciunea și îl roagă să invețe învețe și pe ei arta rugăciunii. Înainte de aceasta, haideți să mai petrecem un episod de data aceasta mult mai scurt decât celelalte, din Cartea Pavelică în Țara Luminii. În ultima lecțiune l-am lăsat plin de bucuria care a avut-o aflând că Domnul Isus a înviat după ce a fost răstignit, acum a plecat cu bucuria aceasta acasă și trăia cu conștiința, cu simțământul prezenței Domnului Isus, ca și cum ar fi fost în mod real lângă el. Întorcându-se acasă după ce a citit, după ce a parcurs lectura aceea minunată, și-a văzut de îndatoririle casei, și aflând că în curând masa a fost gata, și copilul a început să suspine că nu se întorsese bunicul său. Îi era tare foame la început, dar pe urmă și-a pus în gând să spune bătrânului totul, da, totul, pentru că și el bătrânul făcea desigur multe lucruri care nu plăceau Domnului Isus. Fumând, el scuipa mereu și asta era foarte urât. O, oh, ba mai mult și înjura uneori, chiar blestema. O, oh, și asta nu-i plăcea Domnului? Bunicul a sosit în sfârșit singur și cam a fumat de vin. Era rău dispus, nemulțumit de toate. Nu voia supă, ci s-a aruncat așa cum era îmbrăcat în haine de sărbătoare, peste așternut. Și când Pavelica i-a spus foarte sfios că își bățește hainele, bătrânul îi trase o palmă, încât multă vreme și-a simțit obrajul roșu și dureros. Doamne Iisuse, să nu te superi că înjurat așa de urât, spunea copilul în rugăciunea ei tainică. El nu știe că tu ești aici și-i bea, doamne. Apoi, când juriga a adormise, copilul a putut, fără teamă, să-și mănânce supă aproape rece și măcar că uitase să-i pună sare, i se părea tot bună. Doamne Iisuse, o să vii iarăși, îți zise el pe jumătatea adormit. Sunt așa de obosit acum că trebuie să mă odihnesc, dar mi-ar place mai mult ca să rămâi aici cu mine. Am anunțat deja, iubiți ascultători, că pasajul acesta o să fie mai scurt decât cele obișnuite. Dar pe cât de scurt este ca prezentare, pe atât este de întins în conținutul lui. Dacă noi am realizat mereu că acest copil, în mod sincer și adevărat, prezența Domnului Isus, vai, cum s-ar schimbat totul? Vedem că acest copil care a fost bătut absolut pe nedrept de bătrânul Juriga, fiind beat, care trează n-ar fi făcut așa ceva, nu s-a supărat deloc pe bătrânul Juriga, ba încă mai mult decât atât, de teamă ca nu cumva Domnul Isus să plece din colibă din pricina purtării acesteia lui, cere într-un fel iertare pentru bătrânul Juriga și roagă pe Domnul Isus să se decidă să rămână mai departe în colibă. Nici gând, nici urmă de supărare la el pe bătrânul Juriga. Vai dacă și noi am avea aceeași dragoste față de cei din jurul nostru! Am avea-o dacă am ști că Domnul Isus este lângă noi tot timpul și nu numai că noi înșine nu ne-am purta așa urât. Nu numai că noi înșine n-am blestema, n-am drăcui, n-am înjura, n-am mințit, n-am face atâtea lucruri urâte, ba mai mult decât atât când alții din jurul nostru le fac, ne-am grăbit să rugăm pe Domnul Isus să ierte și să mai aibă milă de ei, să mai aibă răbdare și cu ei ca să ajungă și la adevărul cunoștinței prezenței Lui. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, toți cei care ne numim creștini și care spunem că noi credem în cuvântul Tău, crezând în adevărul că Tu ești cu noi până la sfârșitul veacului, așa după cum ai promis, să ne purtăm într-un așa fel, încât să nu te mai întristăm. Ajută-ne să ne gândim să realizăm prezența aceasta Ta în toate clipele vieții, în gândurile noastre, în resentimentele noastre, în vorbele și în faptele noastre. Lucrând în felul acesta, gândindu-ne la tine, gândindu-ne la prezența ta, îți vei face și tu simțită prezența ta lângă noi, prezență care ne va da siguranță, bucurie, pace și fericire fără de sfârșit. Ajută-ne ca pe parcursul acestor minute pe care le petrecem în fața cuvântului tău să ne umplem tot mai mult de conștiința Sfintei tale prezente în fața căreia să trăim pentru slava ta și bucuria noastră. Amin. El e viu, trăiește în viața mea. Într-adevăr, ce folos mi-ar fi mie un doctor care m-ar putea vindeca dacă trăiește într-o altă țară? Pot să știu despre el că, într-un termen foarte scurt, mă poate vindeca 100%, dar dacă nu-i lângă mine? Ce folos ne este nou de un Isus pe care îl știm că este viu în cer, dar nu-i dăm voie să intervine în viața noastră și să ne invieze și pe noi la o viață de înviere, la o viață sfântă, la fel ca a Lui? Iubiți ascultători, cu întrebarea aceasta să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să studiem împreună capitolul 11 de la Luca, versetul 1, pe care l-am început deja să-l cercetăm cu ocazia lecțiunii trecute, dar din motive de timp n-am putut să terminăm toate gândurile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră, așa cum le-am găsit scrise într-un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de preotul Nicuriță. Astăzi, la gândurile acelea pe care le-am expus cu ocazia lecțiunii trecute, le adăugăm și pe cele care urmează în felul următor. Citim mai întâi versetul. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a însprevit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că toate virtuțile ajută mintea să câștige dragoste dumnezeiască. Dar mai mult decât toate, rugăciunea curată. Vorbind despre omul duhovnicesc și despre cum trebuie să se roage el, misticul creștin, monahul, spune așa. Rugându-te să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă, ci apropie-te în chip nematerial de cel nematerial și vei înțelege. Poți să te rogi pretutindeni zicea Sfântul Ambrozie, și poți să te rogi totdeauna și în cămarata. Ai totdeauna o cămarata, ta, măcar că te afli între neamul sau între iudei, pretutindeni ai cămarata de taină. Cămara ta este gândul tău. Măcar că ești în mulțime, totuși să păstrezi în omul tău cel din untru, ungherul tău ascuns și cămarata de taină. Deci, dorința ucenicilor era Doamne, învață-ne să ne rugăm. Un vestitor al Evangheliei a ținut într-un loc adunări de vestire a timp de o săptămână. La cea dintre din aceste adunări, scrie el, a venit un student la stăruința mamei lui credincioase. Aproape numai ca să facă plăcere mamei lui, de aceea a venit. Dar din ziua aceea a venit în fiecare seară și i-a spus, Mamă, pot iarăși să mă rog? Era un strigă de biruință după atâta suferință. Ceața deasă a îndoierilor se risipise. Soarele răsărea din nou și pentru el. Mai târziu, când mama lui povestea toate acestea, plângea de bucurie. Dragul meu, tu te mai rogi? Negreșit că au fost ani când te vei fi rugat, dar au venit peste tine duhurile rele ale lumii păcatului. Ți-au vătămat sufletul și au făcut să-ți amuțească glasul încât n-ai mai spus lui Dumnezeu tot ce te doare. Oprește-te, iubitule ascultător, Predă-te Domnului Iisus și începe din nou să te rogi. Dacă vrei, poți. Mântuitorul este aproape de tine și este gata să-ți fie învățător. Oricât ai fi decăzut, Domnul Isus te ridică. Nu vrei tu să-L rogi ca să te ridice și pe tine chiar acum, cât încă nu e prea târziu? Din curs acestei dorințe a ucenicului, Domnul Isus, în versetul 2 de la capitolul 11, Aflăm că îi învață cum să roage. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Înainte de a parcurge restul rugăciunii pe care Domnul Isus a dat-o ca model cu ucenicului la cererea lui, haideți să cugetăm puțin asupra acestui verset. De la început, încă ținem să subliniem un adevăr de mare importanță. Domnul Isus a învățat numai pe ucenici să se roage și nici de cum pe farisei sau pe toată lumea. Este extrem de important acest aspect pe care îl repet. Domnul Isus a învățat numai pe ucenici să se roage. El n-a învățat pe farisei sau pe toată lumea. Nu! Rugăciunea Tatăl nostru este numai pentru copiii lui Dumnezeu, pentru aceia care au fost născuți din nou, prin credința în Domnul Isus și în jertfa lui răscumpărătoare, pentru toți cei care de bunăvoie s-au predat lui 100%, purtându-și crucea în fiecare zi. Ei! Pot să spună lui Dumnezeu, Tată, cum o să te asculte pe tine, Tatăl Ceresc, când tu toată ziua te dai lui satana? La orice vorbă, la orice cuvânt, chiar sub formă de jurămânzi, să fiu al celui rău dacă asta nu e așa sau nu e așa. Prin orice te dai lui, prin orice împrejurare și la necaz și la bine și la bucurie și la întristare, te dai lui, dai pe cei din jurul tău lui, dai lucrurile pe care le ai, le dai toate lui satan. Te dai pe tine de 70 de ori lui satan pe zi și pe urmă vii să-L spui Tatălui Dumnezeu. Oare? Cităm în continuare câțiva dintre scriitorii vechi creștini ca să înțelegem bine adevărul acesta și anume, pentru cine este indicată rugăciunea tatăl nostru. Spre exemplu, Tertulian scrie așa. Tatăl nostru este rugăcinea fundamentală a creștinilor. Ea cuprinde în rezumat întreaga Evanghelie. Origen, la rândul lui, spune Creștinii au devenit fii al lui Dumnezeu prin înfierea lor de către Mântuitorul, prin care s-a realizat plenitudinea timpurilor. Sfântul Ciprian Rugăcinea domnească Tatăl nostru este rugăcinea obștească a creștinilor. numai ei pot numi pe Dumnezeu Tată, așa cum am amintit și mai devreme. Cum poți să-i spui lui Dumnezeu Tată, într-o rugăciune pe care o spui o dată pe zi sau o dată la cine știe cât timp numai când ai nevoie, în timp ce toată ziua și cel, toate celelalte clipe ale vieții l-ai luat pe Satan, te-ai dat de bună ta voie lui Satan. Sfântul Ambrozie spune așa, Vedeți cât de scurtă, dar plină de toate virtuțile, este rugăciunea Tatăl nostru. Așa cum se vede, adevărul acesta, potrivit căruia rugăciunea Tatăl nostru este concepută de Domnul Isus pentru cei credincioși, l-au arătat limpede deci toți oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile, începând cu primele zile ale creștinismului. Rugăciunea Tatăl nostru a fost comparată de un credincios cu un mărgăritar în care se ogrindește lumina Cerului întreg. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune model care cuprinde marile principii ale cererilor noastre față de Dumnezeu și, în primul rând, ne învață să căutăm slava lui Dumnezeu, iar celelalte ni se vor da pe deasupra. Ea este rugăciunea bisericii vii, biserică răspândită pe toată fața pământului. Numai cei care sunt mădulare vii ale Bisericii Lui Hristos, numai cei care se dau toată ziua Lui Hristos prin rugăciune către El, prin gândire la El, prin meditarea asupra cuvântului Lui. Desigur, mai înainte de toate care s-au născut în casa Lui, numai aceia pot spune Lui Dumnezeu Tată. Oriunde s-ar afla, ei pot spune Tatăl nostru. Cuvântul nostru arată de plina noastră unitate cu Tatăl și unii cu alții. Domnul Iisus, prin rugăciunea Tatăl nostru, nu a vrut să ne dea vorbe, ci să ne învețe cum să ne cercetăm simțămintele inimii. Dacă în adevăr stăm drept înaintea lui Dumnezeu și dacă rugăciunea noastră se potrivește cu viața din lăuntru, asta a vrut El să ne arate prin modelul expus. Așa cum s-a zis, Tatăl nostru este un model de rugăciune, model după care avem să învățăm să ne rugăm. Pentru mulți, această rugăciune a devenit o banalitate rituală sau un prelej de comparație. Cât nu zic și astăzi Tatăl nostru și cine știe de câte ori pe zi, dar n-au conștiința că sunt copii ai Lui Dumnezeu. La lucrul acesta nici nu s-au gândit vreodată pentru că n-au fost născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos, n-au avut o întâlnire personală cu El în mod conștient ca să-L fi primit ca mântuitor și Domn, stăpân în viețile lor. Rugăcinea tatăl nostru nu se poate rosti fără vină, luarea numelui Tatălui Ceresc în deșert, într-o adunare creștină unde sunt și oameni neîntoși la Dumnezeu nerăscuți din nou. Ea este numai pentru copiii lui Dumnezeu, ca și cina Domnului trebuie să observăm că pe lângă cuvântul tată este încă un cuvânt însemnat și anume nostru. Dacă cuvântul tată este un cuvânt de preț, apoi nici celălalt cuvânt nu este de mai puțin preț. Dacă acest cuvânt tată înseamnă că Dumnezeu prin Iisus Hristos a făcut tatăl nostru, cuvântul nostru înseamnă că facem parte reală, activă, din poporul lui Dumnezeu. Credinciosul știe că face parte din familia lui Dumnezeu pe pământ. Rudenia dobândită prin sângele de pe Golgota ne strânge și ne leagă la oaltă mai mult decât rudenia după trup. Să fim atenți cum ne purtăm cu frații noștri duhovnicești. Dacă Domnul Isus nu se rușinează să ne numească frațai săi, cum spune în epistola către evrei, atunci, nici nouă să nu ne fie rușine cu toți răscumpărații lui, care sunt frații noștri. Așadar, Domnul sus spune nostru, tatăl nostru. Cu aceasta ne pune în mijlocul adunerii lui Dumnezeu și ne face răspunzători unii pentru alții. Tată, în vechiul legământ, și nu spuneau așa lui Dumnezeu. Nici David, care se ruga atât de frumos, n-ar rosti vreodată cuvântul Tată. Însă Domnul Iisus așează pe ei săi într-o nouă legătură cu Dumnezeu. Prin credința în jertfa Domnului Isus, credincioșii sunt copiii Lui Dumnezeu. A spune Lui Dumnezeu cu adevărat Tată este o dovadă a nașterii din nou. Dragul meu ascultător care asculți aceste cuvinte, ai tu această naștere din nou? Că... Poate din obișnuință zici lui Dumnezeu, Tată, nu este de ajuns. Vorba este, ai tu mărturia Duhului că ești copil al lui Dumnezeu? Prin aceasta suntem așezați în adunarea Domnului Isus. Din clipa nașterii de nou încetăm să fim singuri și să trăim pentru noi înșine. Acesta este un alt semn al nașterii de nou. Oamenii firești sunt egoiști, adică trăiesc numai pentru ei înșiși. Când însă ești un copil al lui Dumnezeu, ieși din această stare și ajungi să trăiești pentru alții. Starea aceasta se arată în chip lămurit și în rugăciunea la oaltă. Este într-adevăr ceva măreț să știm că ne putem răga. Cuvântul de tată ne dă îndrăzneală. Dumnezeu este tatăl nostru. El aude strigătele copiilor săi. Prin acest model de rugăciune, Domnul Iisus ne arată că nu trebuie să cerem întâi pentru trebuințele noastre. Rugăciunea începe deci cu Tatăl nostru care ești în ceruri. Așadar, mai întâi părtășia cu Dumnezeu prin faptul că în mod conștient îi spui Tată. Comuniunea, legătura personală cu Dumnezeu este elementul prim din rugăciune. Nu putem primi răspuns la cererile noastre și nici putere în rugăciunea de mijlocire, atâta vreme cât sufletul nu a intrat în părtășie cu Dumnezeu. Deci, Domnul să spune aici, în ceruri. Sfântul Ambrozie spune așa, ce înseamnă în ceruri? Cerul este acolo unde a încetat păcatul. Cerul este acolo unde nu mai este nici o rană a morții. Și la care noi mai putem să adăugăm, cerul este acolo unde satana nu este prezent. Or dacă tu ești cu satana în gură toată ziua, asta demonstrează din plin că tu nu ești în cer, tu ești deocamdată în împărăția satanei și chiar dacă spui cu gura tată lui Dumnezeu, tu de fapt aparții trup, suflet și duh lui satana pentru că lui te dai. Dacă tatăl nostru locuiește în ceruri, atunci cerul trebuie să fie ținta noastră, adică de pe acum suntem prin Hristos în cer, într-o stare ca de cer și acest fel de viață îl învățăm în fiecare zi, adică suntem liberi de felul de fi al pământului, al lumii și trăim felul de fi al cerului. Noi folosim lumea numai ca pe un mijloc, numai ca să ne ținem trupurile în stare bună de funcționare, căci trupurile noastre fiind templul Duhului Sfânt, sunt cele care poartă pe Dumnezeu în lumea aceasta. Deci, lumea este un mijloc, nu un scop. Aceasta se vede în viața fiecărui om care spune că este credincios al lui Dumnezeu, și, de fapt, prin aceasta îl și cunoști îndeaproape după relația pe care o are cu lumea din mediul în care trăiește. După cum s-a spus, rugăciunea Tatălui nostru este o rugăciune model. Duhul de rugăciune, însă. Ne dă fără îndoială și alte cuvinte noi, proprii, care nu desfințează nevoia de a ne ține de modelul dat de Domnul Isus. În Evanghelia după Matei la capitolul 6, Domnul Isus ne atrage atenția asupra lucrurilor pe care nu trebuie să le facem când ne rugăm, iar de la versetul 9 până la 13 ne spune ce și cum trebuie să ne rugăm. În Evanghelia după Luca este arătată rugăciunea Tatălui nostru ca și la Matei, însă cu puține deosebiri. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi pătrunși de fiecare frază din această măreață rugăciune model și vom înțelege marile adevăruri care le cuprinde spre desăvârșirea și fericirea noastră de acum și cea din veșnicie. Așadar, rugăciunea pe care Domnul Iisus ne învață cere, sfințească-se numele Tău. Mai presus de orice, deci, numele Lui Dumnezeu să fie sfințit. Numele Lui Dumnezeu reprezintă ființa Lui Dumnezeu care este sfânt. Acest nume trebuie mai întâi cunoscut și apoi sfințit. Cuvântul sfânt înseamnă neamestecat sau pus deoparte. Sfințim numele Lui Dumnezeu prin faptul că nu ne amestecăm cu lumea și cu felul ei de a fi când ne punem deoparte pentru El. Sfințim numele Lui Dumnezeu atunci când deosebim pe Dumnezeu felul Lui de a fi din toate lucrurile și pământul pământului. Să avem grijă să nu luăm numele Lui în deșert, să nu amestecăm lucrurile, să nu amestecăm pe Dumnezeu cu ceea ce nu este Dumnezeu. Înțelegem noi bine lucrul acesta? Sfințim numele Lui Dumnezeu dacă ne supunem cuvântului Său scris, dacă nu stricăm acest cuvânt prin interpretările noastre. Dacă ne rugăm și cerem ca numele Lui Dumnezeu să fie sfințit, aceasta este totuna cu a spune că dorim ca toată lumea să cunoască pe Dumnezeu după descoperirea pe care ne-a făcut-o Mântuitorul nostru, ca tată plin de iubire. Tot ce facem, totul să fie spre slava lui Dumnezeu și spințirea numelui Său. A slăvi pe Dumnezeu în fața lumii, prin cuvinte și prin trăire, este cea mai înaltă chemare a omului răscumpărat. Cu atât mai mult în vremea de acum, când vedem că satana își dă toate silințele și întrebuințează toate mijloacele ca numele lui Dumnezeu să fie lepădat, necinstit și bagiocorit. Fiind conștienți de lucrul acesta, noi, credincioșii lui, nu ne mai lăsăm inima stăpânită de nimic altceva, afară de sfințirea numelui lui Dumnezeu. Negreșit, această strădanie trebuie să aibă la temelie lepădarea de noi înșine. Sfântul Ambrozie spune așa. Ce înseamnă de fapt sfințească numele tău? Nu ca și cum i s-ar adăuga ceva la sfințenia lui Dumnezeu, ci ca să se sfințească în noi, ca să poate ajunge la noi sfințenia Lui. Origen, în legătură cu asta, spune Expresia sfințească-se numele tău nu arată că numele Lui Dumnezeu n-ar fi sfințit, pentru că însuși Mântuitorul spune că e spun. ci așa cum zicea Psalmistul, Fiii Lui Dumnezeu, dați Domnului cinste și slavă și în felul acesta trebuie și noi să slăvim numele Lui Dumnezeu. Printr-o credință dovedită prin ascultare, înălțăm cu adevărat numele Lui Dumnezeu și îl sfințim frumos. Cu cât suntem mai alipiți de Dumnezeu prin credința care lucrează prin dragoste, cu atât îi sfințim numele în fața oricui și în orice timp. A sfinți numele Lui Dumnezeu trebuie să fie cea din grijă a oricărui credincios adevărat. În orice lucru pe care îl facem, în orice cuvânt pe care îl rostim și în orice cântare pe care o cântăm, trebuie să fie sfințit și slăvit numele a tot puternicului Dumnezeu, Tatăl nostru iubit din ceruri. Iată un mare adevăr pe care trebuie să-l avem în vedere și care trebuie să ne umple ființa noastră în toată clipa. Amin. În continuare, Domnul Isus spune tot în versetul acesta, Vie împărăția ta! Împărăția lui Dumnezeu este locul unde împărățește, stăpânește, guvernează Dumnezeu, fie că e vorba de o inimă, fie că e vorba de o adunare, fie peste tot pământul, fie în între cosmosul. Cuvintele împărăția lui Dumnezeu ne arată o nouă rânduială în noi și în jurul nostru. Rânduiala aceasta este cu totul deosebită de rânduiala lumii. În împărăția lui Dumnezeu domnește sfințenia, pe când în împărăția lumii domnește păcatul. În împărăția lui Dumnezeu domnește voința lui Dumnezeu, pe când în lume domnește voința omului. În împărăția lui Dumnezeu domnește pacea care izvorăște din dragoste, pe când în împărăția lumii domnește tulburarea, războiul care izvorăște din ură și egoism. la nouă care este în împărăția lui Dumnezeu a fost făcută de Domnul Isus. Ea începe chiar de aici, de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu vine din lăuntru în afară. Se naște în inima omenească prin credința în jertfa Domnului Isus și se arată într-o viață de necurmată sfințenie. Adevărații credincioși doresc mult de tot ca această a lui Dumnezeu să ia naștere în toți oamenii, adică tot să vină și să primească Harul Mântuirii adus de Mântuitorul Isus Hristos, cum zice Sfântul Ambrozie împărăția lui Dumnezeu. A venit atunci când ai primit harul, căci sus spune, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Iubiți ascultători, anunțăm aici închiderea programului L144. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi în toți vecii. Amin.